Тепер москалі торочать про поміркованість, протестують проти здобуття царгороду, бояться, як вони кажуть, усього, що може побільшити імперію, де віддалення вже є лихом. Вони бояться навіть уявити собі, як далеко сягає їхня обережність. Вони бояться теплого підсоння. Зачекайте трохи і побачите, чим скінчаться всі ці побоювання. «І я не мав би вказати настільки брехень, стільки небезпек». Тільки загроз? Ні ні. Краще було мені помилятися та говорити, ніж бачити правильно та мовчати. Якщо потрібна відвага, щоб розказати про те, що я бачив, то злочином було б ховати це. Москалі не відповідатимуть мені, вони скажуть, чотири місяці подорожі він недобре бачив. Це правда, я бачив мало, але я зрозумів багато. Або вони зроблять мені честь запереченнями. Вони відкидатимуть факти. Факти – сирий матеріал кожного звіту, тільки звикли вважати за ніщо в Петербурзі, де минуле, як і майбутнє та сучасне, є до диспозиції володаря. Бо ще раз, москалі не мають нічого свого, крім слухняності та наподібнювань. Керування їхнім розумом, їхніми поглядами, їхньою свободною волею – все це належить суверенові. У Росії історія творить частину посілостей корони – вона – моральна власність володаря так, як люди та землі творять його матеріальну власність. Її держать у коморі разом із царськими скарбами, та з неї показують лише те, що хочуть зробити відомим. Спогади про те, що діялося вчора, є власністю імператора. Він змінює відповідно до свого бажання літописи країни та щоденно роздає своєму народові історичні правди, які згоджуються з вигадками моменту. Ось як Мінін та Пожарський, герої забуті від двох сторіч, були зненацька відкопані та стали модні у хвилини інвазії Наполеона. Це тому, що в цей самий момент уряд дозволяв на патріотичний ентузіазм. Знову-таки, як ці слова написані багато років тому, чудово надаються до сучасної московської дійсності. Далі – Кюстін спиняється над синодальною московською вірою та подає на кількох сторінках історію виступу Чаадаєва, його філософічний лист, який з гострим засудженням урядової релігії Росії, появився в жовтневій книзі московського часопису «Телескоп» та викликав нечуваний у цій країні скандал. Багато дечого із -за спостережень Дикюстіна над московським православієм залишилося актуальними досі. От хоч би такі його слова. Ця церква є мертва. Однак, якщо судити на основі того, що діється в Польщі, то вона може стати переслідувачем у той час, як ще немає ані досить великих чеснот, ані досить великих талантів, щоб здобувати розумом. Одним словом, російській церкві бракує того самого, що цілій країні. Свободи, без якої зникає дух життя та гасне світло. Далі, у своєму резюме подорожі, він присвячує кілька сторінок Чадаєву та прикрій долі цього філософа, що стрінули його по видрукуваній в перекладі на московську мову на сторінках телескопа в жовтні 1836 року філософічного листа. Ніколай Палкін проголосив Чадаєво божевільним. Кустін подає цю подію як ілюстрацію небезпеки московського православного фанатизму. Самого опису переслідувань Чаадаєво за його оригінальні та сміливі думки тут не перекладаємо. Вони вже досить широко відомі і без того. А це останні дві сторінки резюмеди Кюстіна. Тут Росія порівнюється з Іспанією, країною, яку давніше Кюстін відвідав та змалював так. Країна, яку я щойно відвідав, є понура та одноманітна в такій мірі, як та, яку я колись змалював, є блискуча та різноманітна. Зробити з того сумлінний образ означає відмову від того, щоб подобатись. У Росії життя таке сумне, як в Андалузії воно радісне. Російський народ нудний, іспанський – повний дотепності. В Іспанії брак політичної свободи, винагородженої особистою незалежністю, що, мабуть, не існує ніде інде в такій мірі, а її наслідки є вражаючі. Іспанець живе з любови, москаль – з розрахунку. Іспанець розповідає все, а якщо немає про що розповідати, то він вигадує. Москаль скривається з усім, а коли немає що скривати, то відмовчується, щоб мати таємничий вигляд, і навіть якщо він мовчить без розрахунку, то робить це з призвичаєння. В Іспанії бояться розбійників, але там крадуть лише на широких шляхах. У Росії дороги є певні, але вас конче обкрадатимуть у приміщеннях. Іспанія повна спогадів та руїни, що походять з усіх віків. Росія постала вчора, її історія багата лише обіцянками. Іспанія настовбурчена горами, що змінюють краєвид з кожним кроком подорожнього. Росія має один і той самий краєвид з одного кінця аж до другий кінець рівнини. Сонце освітлює Сивіллю, воно животворить усе на півострові. Туман покриває далечині краєвидів Петербургу, що завжди їм листі, навіть у найкращий вечір влітку. Нарешті, обидві країни в усіх точках протилежні одна-другій. Це протилежність дня-ночі, вогню-льодові, півдня-півночі. Треба пожити на цій самоті без відпочинку. У цій в'язниці без дозвілля, яку називають «Росією», щоб відчути свободу, якою користуються в інших країнах Європи, яку б форму уряду вони не засвоїли. В Росії свободи немає ні в чому, хіба що, кажуть мені, в одеській торгівлі. Отож імператор завдяки своєму відчутю зовсім не любить духу незалежності, що панує в цьому місті, добробут якого створився завдяки розумові та правоті Француза, Дюка Рішельє, першого міністра Залюдовика XVIII. Коли ваш син буде незадоволений у Франції, стосуйте мою рецепту. Кажіть йому, їдь до Росії. Ця подорож корисна для кожного чужинця. Кожний, хто таки добре побачить цю країну, буде задоволений життям всюди і інде. Завжди добре знати, що існує на світі суспільність, у якій неможливе жодне щастя. Позгідно закону природи, людина не може бути щасливою без свободи. Така згадка робить вас поблажливим подорожній. Повернувшись на своє попилище, можете сказати про свою країну те, що один мудрець сказав про самого себе. Коли я оцінюю себе, я дуже скромний, але я гордий, коли я порівнюю себе з іншими. Такими словами закінчує Маркіс Дикюстін резюме подорожі. Далі, в кінці його книги, чи властиво четвертого її тому, йдуть додатки – Історія двох полонених французів з 1812 року в Росії, родовід Брунсвікської князівської родини, до якої належав нещасливий Іван VI, що ціле життя був ув'язнений з раннього дитинства в самотній Келії в Шлісельбурзі, звідки його в 1762 році невдало намагався звільнити нащадок українського емігранта. Поручик Мирович Частина 16. Місія Москви Загарбати цілий світ. Сучасний швейцарський дослідник ідейних прямувань на Московщині 19 століття Олександр фон Шелтінг, який свою книгу закінчує розділом під назвою Народна амбіція, почуття покликання та претензії до панування цілим світом, пише про цю місію. Ми бачили. Що можна вказати на певні історичні та соціологічні причини, які, здається, можуть допомогти краще зрозуміти виникнення, основну тему та загальний характер московської філософії історії, так само як і її розподіл на різні напрямки, але звідки походить ця єдина в світі внутрішня несамовитість та державність через цю своєрідну практично достосовану. Історію Софію? Звідки походить як найбільше розпалена народна амбіція, що знаходить у ній свій вислів? Звідки береться це почуття покликання, що немає рівного собі по силі в цілому світі? Звідки ля береться ця претензія та жадоба на всесвітнє керування та щонайменше на духовне панування? Чому так склалося? Можна також запитати, що лише московське історичне мислення народило такого Достоєвського. Та які причини того, що ці тут представлені особливості московської історичної свідомості вперто затрималися та навіть зміцнилися протягом усіх змін московського державного та суспільного життя? Бо в тому, що ми маємо підпорядкувати колишню абсолютність московського християнства – Теперішній абсолютності московського комунізму немає жодних змін у відношенні речей, що нас тут цікавлять. Духовна, культурна та соціальна ворожнеча супроти Заходу є глибше і міцніша, як коли і все ще доказують претензію на всесвітній духовний імперіалізм з виключним посіданням абсолютної для цілого людства притаманної соціально-етичної правди. Правда? Глибина змін, яких зазнала духовного, суспільного та політичного життя Росії через свої останні революційні перевороти, в ніякому ступені не може бути вимірювана з від минулих революцій мірилами. Але нам все ж таки здається, що тут не втрачають своєї важливості слова «гізо». «Коли народи довго та славно жили», то вони що не робили б? Не можуть зрівняти зі своїм минулим. Вони підлягають його впливові навіть у ті хвилини, коли намагаються його знищити. У глибині своїх найблискучіших змін вони залишаються в найістотнішім прояві своєї вдачі та своєї долі такими, якими їх створила їхня історія. Немає жодних революцій, які б вони не були відважні та могутні, що знищують довгі національні традиції. Отже, в основному важливим є, і то не лише для задоволення умів, а для доброго керування націями, щоб ці традиції були добре пізнані та добре зрозумілі. Далі, переглянувши історію розвитку московського месіанізму від Хомякова, Тютчева, Достоєвського, Данілевського до Герцена та Белінського – Шалтінг пише «На кінці свого розвитку вона – московська інтелігенція. Як нам відомо, дійшла до цілком потуйбічно скерованої віри в спасіння мас через соціалізм. Сьогодні в Росії… Пануюча та політично керуюча інтелігенція вірить чи принаймні признається довіри, що вона здійснила цей соціалізм у своїй країні, але є підстави припускати, що навіть тепер цей здійснений комунізм, не вживання виставлених ним у перспективі плодів, що як відомо виглядають дуже мізерно, але не вгасаюча надія на повне втілення його в майбутньому є тим рушієм, до якого чіпляється. Московський народ. Задля цієї надії зносить він усі терпіння, та для сповнення її, навіть згідно з урядовою ідеологією, нібито має для цього відповідні передумови. Він вірить, що лише через всесвітню місію Росії ціла решта світу буде навернена на його віру то його соціальний життєвий лад. Те, що Декюстін міг бачити в Москві під час своїх відвідин у 1839 році, здається, підтверджує наші припущення. Цілковитої аналогії до тут підкресленої концепції, звичайно, немає. Як виразний ворог тодішньої Росії, за народом якої не визнає доброї волі та зрозуміння, Декюстін засуджує її. Тому тверді її принижуючі слова кидає в сторону Росії. Проте йому належить заслуга відкриття для нас цікавого зв'язку в цілості. Страх перед владою сам по собі, гадає Дикюстін, не може викликати так багато терпливості, що потрібна для того, щоб зносити існуючі політичні, господарські та соціальні відносини. Лише амбітні надії на майбутнє – можуть примусити, як він гадає цей народ, жертвувати всім, що москалі її роблять. Подивіться, каже Дикюстін, це єдине в історії явище, як москалі свого жахливого царя Івана благають, коли він удавав, що хоче зриктися корони, плачучи біля його стіп, щоб він панував далі над ними таким способом, що змусив би ненавидіти суспільство кожного іншого народу. Чому москалі роблять це? Вони роблять це зі сміливістю та приниженістю людей, що хочуть посісти цілий світ. Тут Шелтінг не зовсім погоджується із Декюстіном. Проте не слід, як це робить Декюстін, твердити, що це були лише сни слов'янофілів про прийдешнє, подібно як для старовинного жидівства жадання помстити та відплати. Європа виснажується в суетливім лібералізмі в той час, як ми – так перефразовує Декюстін тодішнє ставлення москалів «Лишаємося могутні саме тим, що не вільні. Терпімо в ярмі, ми примусимо інших заплатити за нашу ганьбу». Невідомо, з якої рації Шелтінг гадає, що саме від слов'янофілів, яких тоді було дуже небагато, вони тоді почали лише формуватися. Декюстін почув такі думки. Декюстін міг чути такі думки від пересічних стрічних москалів, від московської юрби. Саме тому ще більшу вартість мають ці свідчення Декюстіна, бо це був голос цілого народу, а не купки слов'янофілів, яких, зокрема, тоді можна було порахувати на пальцях однієї руки. Один Хомяков, один Самарій, два брати Кір'євські, два Оксанови. Останні тоді були ще дуже молоді, а передостанні – заслані до свого маєтку. Отже, яких слов'янофілів мав зустріти Кюстін у Москві в 1839 році? Мабуть, жодного. Ці сни кільчаться в серцях російського народу, як вони кільчилися в серцях жидівського народу, чиї надії на вивищення пригадав собі Дикюстін в Росії, та, можливо, ще нині міг би згадувати, коли б він міг відбути ще вдруге свою подорож до Росії. Залишається тут ще переказати останні три сторінки праці Шелтінга. Соціологічний закон, згідно з яким специфічно висока міра довготривалого політичного, фіскального, суспільного, господарського та правного пригноблення чи упослідження класів, станів та каст, приводить їх до однобічних вірувань, чи уявлень про відкуплення, чи про згідне і справедливістю майбутнє вивищення, може знайти застосування також до цього народу. Здається, що саме цей випадок стосувався та іще стосується москалів. У крайньому випадку надія принижених останніх, що прагнуть стати першими, на їхнє майбутнє вивищення сягає так далеко, що вона задовольняється лише пануючим над іншими народами становищем, лише першим місцем у світі лише всесвітньо духовною та політичною вождівською, навертаючою та відкуплюючою ролью. Я безперечним, що віра в майбутнє тут описаного типу та її мотивації надає опанованому нею народові нечувану внутрішню силу напруження та зовнішнього силу удару, яка може бути звернена проти справжніх або уявних противників виконання його претензій на вождівство, на навертання та на спасіння освобождення. З другого боку, історичний досвід учить нас, що неконтрольована самодержавна насильницька влада на політично, економічну, та духовно позбавленим прав, соціально зрівняним та в усіх своїх життєвих висловах веденим народом, може надзвичайно легко стати засобом до безмежного загарбницького імпульсу жадоби до здобувань. І то тим більше, чим упановані підвладні народні маси є менше зрізничковані, ієрархічно розчленовані та поділені на автономні, між собою конкуруючі підгрупи. Чим більше самовлада переходить на особисто благодатне уґрунтування легітимності претензій на володарність, віддаляючись від типу легалістичних чи традиціоналістичних угруповань легітимності, Так само і експансія певних старосхідних великодержав та монгольських загербницьких держав, як нечисленних справжніх появ цього роду в європейській історії, здається, стверджують цей здогад. Одне є певне – там, де цей тип сполучується з жеврюючим в опанованім народі чи навіть із збудженим його провідною інтелектуальною верствою та до найвищого напняття розвиненими тенденціями до претензій на навертання, вождівство та рятування інших націй, там дух агресії і охоти до експансії може досягти такої сили, якої досі світ ще не бачив. Зокрема, тоді, коли самовладне панування гвалтовно підвищує у позбавленні прав народі прагнення до завершення його всесвітньої вождівської місії тим, що вона його безнастанно знову навчає – що лише через насильницькі напади на довколишні народи наступить завершення його всесвітньої місії, яка забезпечить йому одному повну нагород за його дотеперішні зусилля, муки та недостатки та принесе повні жнива для його вже здійсненого ідеального життєвого ладу. З одним лише переліком переваг своєї власної господарської системи, з одними своїми ще такими потужними планами фінансового планування для поновного пожбавлення чи збереження свого життя та із затриманням коректних дипломатичних стосунків і манір і так далі, Захід не невстаній поважно протиставитись Сходові. Найперше, Західний світ, що хоче політично протиставитись Сходові, може зробити лише одне. Однаково, чи в остаточному висліді буде мати через це успіх чи ні, а саме пригадати собі, щоб висловлюватись за Чадаєвим свою власну, справжню та історичну ідею особливого роду, перейнятися нею з цілковитою поважністю, а не лише базікати про неї, віддати себе їй, їй вірно служити та прагнути її здійснити». Без такої ідеї, яких би особливих досягнень Захід не посідав, зокрема в технічно індустріальній ділянці, він не вив'яжеться із -за своїх завдань та не буде в стані встояти на цій землі як окрема рівнорядна сила. Якщо західний світ не спроможиться знову здобутися на власну історичну ідею, треба зобов'язати приналежні до нього суспільства до цих ідей, щоб їх об'єднати. Або коли ці ідеї є вже навіть мертві, тоді навряд чи він зможе на довший час затримати йому ще історією призначене місце. Наведені та переказані тут зауваження цього швейцарського вченого дослідника свідчать про велику та гостру актуальність. Більше того про невигаслу досі життєвість та пекучу актуальність московських спостережень Дикюстіна з давно минулого 1839 року. Крім того, вони ще раз активізують та підносять велику життєву важливість бути чи не бути Європі, поставлених у книзі Декюстіна питань, які, може, ще не всі собі досі усвідомили. Друга справа – що при цьому Шелтінг іноді лякається, принаймні, форми вислову деяких спостережень де Кюстіна та намагається підважити їхню обґрунтованість чи непомильність. Хоч у ході дальшої розправи, він знову примушений ствердити невідхильність спостережень та висновків Кюстіна. У тому вартість книги Шелтінга. Частина 17. Буча по виході книги У листах Дикюстіна до його німецького приятеля, письменника Фарнгагена фон Ензе, знаходимо деякі цікаві згадки про книжку Маркіза. Ще задовго перед появою книги написав Маркіз до Ензе 31 липня 1841 року з Евіану в Савої, що він вирушає за три тижні на 10 місяців до Італії, після чого хочу повернутись до Парижу, щоб надрукувати мою Росію. Дня 7 березня 1843 року він пише з Парижу до Ензе. Моя Росія появиться за півтора чи два місяці. Боюся за неї. Це така одноманітна країна, що потрібно мати більше хисту, ніж визнаю за собою, щоб не нудити читача, примушуючи його мандрувати там на протязі чотирьох томів. Шкодую, що я взяв на себе це завдання. Тема постачає багато важких міркувань, але мало описів. Це жахливо, бо який читач не вважає себе більшим філософом від свого автора? Лист з Біберіху в Насау 9 липня 1843 року до Ензе передає атмосферу великого, хоч багатьма оспорюваного успіху книги. Коли доводиться писати 90 листів про те саме, та відповідати тим самим критикам, відмінними висловами, хоч завжди тими самими доказами, то ви зрозумієте, мій шановний та видатний друже, що це приятелі завдають прикрощів, а байдужі поправляють справу. Ці останні мають право бути нестерпними, вони цим користуються. Вони принесли мені успіх, якого я не очікував, та до якого я зовсім не звик. Декілька ворогів закидають мені невдячність бути так добре прийнятим і говорити так кепсько про людей. Я відповідаю, що якщо я був би кепсько прийнятим, то був би ще менш вільним. Це приводить до висновку, що слід бути цілком неприйнятим, щоб дозволити собі на одвертість. Це безглуздя. Велике число людей признає мені рацію та підтримує те, що слід назвати моєю сміливістю. Я не потребую жодної підтримки для того, щоб висловлювати те, що вважаю за правду. Книга, хоч у чотирьох томах, випродана за два місяці. Я вже змушений турбуватись другим виданням, в якому зроблю багато поправок». Кілька витинків і переносів, щоб уникнути, оскільки, можливо, повторень, які викликані жанром подорожі. Системою книги є правда, навіть у формі. Я міг би зробити трактат про деспотизм, відокремлено від подорожі. Стиль, одначе, був би менш жвавим. Описи без міркування показались би занадто сухими, а трактат став би нудним та важким, позбавленим різноманітності, яку надають міркуванням описи. Коротко я зробив те, що міг. Сподіваюсь, що ви вже давно дістали, ваш примірник. Я переслав вам один з перших, який я міг видерти від мого книгаря, що вражений швидкістю продажу, не мав змоги піти на зустріч домаганням усіх покупців. В Парижі було повно москалів, що напосілися кричати як орли, чи, скоріше, ґелготіти, наче гуси. Можете собі уявити, що то за шум учинився, вони примусили всіх читати мою книгу. Доктор Корев переклав багато уривків з коректурних відбитків, і вони мають бути видрукувані в одній часописі в Липську, але я не міг його дістати. Я продав один примірник коректурних відбитків одному англійському книгореві, який мав видати повний переклад у Лондоні в той самий час, коли оригінал поступив у продаж у Парижі. Політичні міркування лякають літературні журнали у Франції, однак журнал «Дес Дебац» поважно обговорюватиме книгу Перне, якого історію побачите в четвертому томі і який є тепер редактором, «Рев'ю індепенданте» написав мені, що запевнить мені справжнє признання. Але моя книга така католицька, а його журнал такий революційний, а найбільш такий антихристиянський, що я гадаю, що політичні міркування переважають над його почуттями. Від шести місяців живу в самотньому місці, що його я потребував для відпочинку». Мені неясно пишуть, що успіх все росте в Парижі, але цей успіх з першої хвилини мене ніяк не задовольняє. Ця блискуча курява швидко спадає додолу і не охороняє від забуття. Я хотів би знати про враження від книги за кордоном, а найбільше в Петербурзі. Чи ви маєте якусь можливість сповістити мене про це? Потрібно бути дотепним, щоб осудити про книгу – якої форма постійно суперечна змістові, форма є легка, розпорошена, зміст поважний. Це вже досягнення з боку читача, якому на протязі чотирьох томів кажеться, даю вам мої ідеї, розгляньтесь у моїй книзі. Я досяг цього спочатку через те, що бачив паризьку суспільність, яка нічого більше не вимагає, але пізніше прийшла черга на критику. В наступному листі до Ензе з того самого Біберігу з дня 27 липня Кюстін багато пише про свою книгу, відповідаючи на критичні зауваження до неї, які йому надіслав Ензе. Дуже важливі рядки знаходимо у постскриптум у листі до Ензе від 7 серпня 1843 року. Там читаємо у хвилини, коли я запечатував мого листа. Я одержав оповідомлення з Парижу, в якому мене сповіщають, що мій твір є причиною неласки усунення та заслання до віддалених провінцій Росії баронеси Фредерикс, сестри Ігнатія Гуровського та близької приятельки Цесаревої, як також про заслання на Сибір Адама Гуровського». Та про багато інших окремих переслідувань, що ними імператор не побоявся жорстоко підтвердити суворість моїх спостережень. Читаючи мою книгу, він не відчув, що в ній було значно більше моєї інтуїції в тому, що йому здавалося образливим, ніж розшуків і пояснень, зібраних із усних переказів. Я значно більше вражений тим, що я відгадую, ніж тим, що мені кажуть і доказують, що я відгадав, цілком правдиво. Якщо це має бути доброю політикою, то нехай живе Кепська. Ви є в стані знати правду про всі ці особисті помсти. Будь ласка, витягніть мене з непевності, якщо можете. Ніщо не завдасть мені більшої прикрости, як почуття того, що я спричинився до справжнього нещастя, в надії, ой, леле, занадто марній принести неокреслене добро. Навіщо здалась російська поліція, коли їм невідомо про те, що я не бачив майже нікого в Росії, крім двору, під час великих прийнять, що я жодним способом не комунікувався з Адамом Гуровським, ані листовно, ані особисто. Ту сумну новинку принесли поляки через Париж. Маю надію, що вона фальшива. Ось Бальзак, покликаний мене спростувати. Це є початок війни, але я не хочу її провадити. Моїм наміром було піднести перший крик. Другі прийдуть згодом, щоб провадити напад дальше. З мене досить, що я їх остеріг. У листі до ЕНЗ... Від 20 січня 1844 року з Парижу Кюстін, між іншим, пише. «Я боявся друкувати перше видання, щоб книга не впала як камінь у воду. Я побоювався звичного мовчання людей, що на них я нападав. І тепер їхній незручний гнів переступає всі мої сподівання». Так само в листі з Парижу 24 лютого 1844 року він пише «Моє друге видання завдяки спростуванням москалів було розхоплене неначе чудом поруч із цим. Він відмічає знову діяльність російського посольства в Парижі, яке мало великий вплив на тодішні паризькі часописи, чи щонайменше на більшість з них». Так само, як це твориться і тепер. За цієї нагоди Кюстін пише кілька рядків про всюди сущість московських пазурів. Що за потужність та яка політика? Коли царі засядуть у Візантії і удаватимуть, що хочуть трактувати з Римом, світ скаже, що я казав правду, кидаючи першим крик на сполох. Між іншими невигодами волі друку є те, що країни, в яких вона панує, без контролю стають ареною, де гроші ворожих держав нацьковують газети, що стають відкритими трибунами для баламутів, які діють в інтересах чужини, між зловживанням свободою і деспотизмом, що станеться з Європою. Слід шкодувати, що листів. «Фаренгагена до Кюстіна майже зовсім немає», – пише Людмила Асінг, видавець листів Кюстіна до Фарнгагена та «Племінниця останнього». Але з листів Кюстіна видно, що його німецький приятель не погоджувався з його поглядами на Росію, і й частіше писав про це Кюстінові. Зрештою, цей приятель сам у Росії ніколи не був – і знав про неї лише зі своїх студій. Частина 18. Європейський скандал В кінці свого резюме з подорожі Кістін досить докладно розповідає про свою зустріч з Чадаєвим, не називаючи його зрозуміла річ по імені. Швейцарський вчений Шелтінг вважає, що так Кюстін не лише виніс на форум Європи самий випадок з Чадаєвим, як приклад пануючої в Росії неволі для сумління і думання, але також виклав перед широкою громадськістю Західної Європи та поставив там до обговорення історичній, та релігійно-філософічні думки Чаадаєва про духовно-культурну відмінність Росії від Західної Європи. Він цим зробив саме те, чого завжди бажав собі Чаадаєв. Таким чином, завдяки книзі Кюстіна всеросійський скандал», що стався у жовтні 1836 року, у висліді надрукування московського перекладу філософічного листа Чаадаєва в журналі «Телескоп» Надєждіна розрісся у скандал «Всеєвропейський». Французький католицький дослідник Шарль Кене перший звернув увагу на те, що філософія історії Чаадаєва, зокрема у сфері протиставлення Росії Європі, так би мовити, у вигляді книги Кюстіна «Росія» в 1839 році, що видана в Парижі 1843 року, появилась тоді втретє. Перший раз Чадаєв виклав свої погляди у формі рукописного листа французькою мовою 1829 року. Вдруге – перший філософічний лист Появився в жовтні 1836 року у перекладі на московську мову в журналі «Телескоп» у Москві. Але цим разом дістала вона загальноєвропейський відгук. Після появи книги Кюстіна негайно зреагував тогочасний петербурзький уряд, для якого, за висловом Шелтінга, аж ніяк не було байдуже те, що думає за кордон про нього та керовану ним країну. Зокрема, цей уряд не був байдужий до поглядів впливових письменників. Як пише Шелтінг, перші відповіді появились у Парижі та походили від урядово для того призначених агентів з російської дипломатичної служби. Яків Толстой, який мав завдання стежити за кордоном за появою книжок про Росію, написав ще того ж року аж дві брошурки французькою мовою. Слід припускати, що ці взірці толстовської прози набагато промовляли до тодішніх західноєвропейських читачів книжки Кюстіна. Через те ще один урядовець місії Петербургського уряду в Парижі, поляк та католик Ксаверій Лабенський, написав того ж року «Слово про твір пана де Кюстіна французькою мовою». Це слово... Вийшло другим виданням ще через два роки та було видане в перекладах на німецьку та англійську мови. Так само урядовий публіцист Палкіна Греч написав московською мовою спростування, яке крім того видали у французькому та німецькому перекладах. Урядовець московської місії в Мюнхені Теодор Тютчев з Московщини нащадок флорентійських патрицій Суїсі Чуччі. Чучі також і собі приєднався до цього толстовського фонду чи пак толстовського хору французькою брошурою під назвою «Лист до пана доктора Кольба». З усієї цієї урядової прози надавалася до читання лише брошурка Одинокого Лабенського, що, до речі, ніколи не був фаховим прозаїком, бо до того часу займався виключно віршованими вправами французькою мовою та видав чотири збірки – чи томи французьких віршів власного виробу, крім цих московських шпигунів, Яків Толстой був аж надто явним шпигуном. А Екселенс Греч стояв у безпосередньому зв'язку з третім відділом Палкінської канцелярії та інших представників Петербурзького урядового світу. Толстому пощастило змобілізувати на фронт проти Кюстіна одного напів емігранта Івана Головіна, ліберального публіциста, що від довшого часу мешкав у Парижі. Толстой доніс на Головіна шефові жандармів Бенкендорфу Є Головін дістав наказ повернутися до Росії. Щоб добитись скасування цього наказу, Головін також написав спростування на книгу Кюстіна видане французькою мовою 1843 року. Шелтінг вважає, що ця енергійна урядова літературна пропаганда була викликана міркуваннями престижового та кредитового характеру. Чужеземні кредитові установи уважно стежили за внутрішнім становищем у Росії та за всіма ознаками незадоволення, можливої революції або загостреної реакції що могли б зменшити кредитосдатність російського уряду. Цілком природно в Петербурзі намагались всіма засобами боротись проти впливу творів, подібних до листів Декюстіна. Як подає знаний тогочасний критик Сент-Бев, Петербурзькі урядові кола мали намір впряхти до цієї справи ще не кого-небудь, а самого Оноре де Бальзака. Але не можна цілком певно встановити, чи справді Бальзака уряд Палкіна впустив тоді до Росії, як це твердить Сент-Бев, на те, щоб зробити з нього урядового опонента пана Декюстіна. Проте, здається, дипломатична місія в Парижі натякнула Міністерство закордонних справ у Петербурзі, що слід використати великі грошові запотребування Бальзака, який подорожував тоді по Росії – він залишив Палкінський райх у жовтні 1843 року для заперечення Декюстіна. У відповідному зверненні місії до міністерства читаємо. Приходячи на поміч пану Дебальзакові в грошах, було б, мабуть, можливим використати перо цього автора, що це зберігає певну популярність тут, як також в Європі взагалі, щоб спонукати його написати заперечення ворожого та наклепницького твору пана Декюстіна. Зрештою, натяки на спроби притягнення москалями Бальзака до виступів проти Декюстіна знаходимо і в листах останнього до фон Енце, на превеликий жаль, незгаданих та невикористаних навіть у тих капітальних працях, як Кене та Шелтінга. У листах Кюстіна до Фаргагена фон Ензе знаходимо її мальовничу згадку про появу петербурзького шпигона Греча в Парижі. Брошурка «Пана Греча», перекладена на французьку мову, щойно вийшла. Цей персонаж був дивно анонсований у Парижі. На дверях усіх, бодай трохи знаних осіб, причеплено було картки з іменем Греча та нижче «Великий російський шпигун». Він не скаржився на цей наклеп, але спробуйте знайти винного було багато сміху. А в цій країні сміх завжди є зброєю. Частина 19 Всеросійський скандал у своєму листі з дня 9 липня 1843 року до Фарнгагена Кюстін запитував, «Я хотів би знати враження від книги за кордоном, а головне у Петербурзі. Чи ви маєте яку можливість повідомити мене про це?» На жаль, листи Фарнгагена до Кюстіна до нас не дійшли, тому і відповідь його на ці запити невідома. Але певну відповідь на ці питання знаходимо натомість у книзі «Лемке. Ніколаєвські жандарми і література. 1826-1855». «Лемке, скориставшись нагодою ліберального подиву за короткого урядування міністра внутрішніх справ князя Святополк-Мирського», одержав у 1904 році дозвіл переглянути архів 3-го відділу канцелярії його величності і знайшов там листування в справі книги Кюстіна. Даймо, отже, слово цьому дослідникові. Лемке пише, «На початку 1843 року в Парижі вийшла книга Маркіза де Кюстіна, в якій автор, аристократ, консерватор та великий католик Змалював Росію такою, якою він її побачив під час свого перебування там протягом кількох місяців 1839 року. Маркіс вирушив до Росії, щоб знайти там аргументи проти конституційного правління, а повернувся до Франції сторонником Конституції. Навряд чи яка інша книга про Росію, видана за Ніколая I в Європі, так прославилася і так роззлостила російського царя та його двораків. Кюстін промовляє дуже спокійно, з поважними доказами, а тому заперечувати його тяжко. Я не спинятимусь на переказі цілого змісту його книги, а наведу лише кілька прикладів, вибираючи їх із розвідки пана Тарле. Вже з перших днів перебування в Петербурзі Кюстін зрозумів, що російський уряд – Стану блоги, який став моральним станом суспільності. Російський спосіб управління – це абсолютно монархія, прикорочувана вбивством. Усе пригноблене, боє все понуре, все мовчазне, все сліпо кориться, невидимі палці. Тупа і залізна дисципліна касарні скасувало всіх та все. Я не начебто бачу тінь смерти, що нависла над цією частиною світу, як міркую над цими подіями заслання непокірних селян цілими селами на Сибір, та про силу інших жорстокостей, більше або менше таємних, які щоденно докопуються в глибині цієї величезної імперії, де віддалі однаково сприяють заколотом та репресіям, то я починаю ненавидіти країну, уряд, усе населення». Непоборно важке почуття охоплює мене, і я думаю лише про те, як би втекти. Ніколай І заявив Кюстінові, деспотизм ще існує в Росії, бо він становить істоту мого правління, але він є в згоді з генієм нації. Як Маркіс довідався про відношення Ніколая І до дітей-декабристів, то створив собі остаточний погляд на нього. Немає більше хитань. Немає більш непевності. Для мене суд над імператором Ніколаєм нарешті відбувся. Він – людина твердої вдачі та волі. Є це конечне, щоб стати в'язничним доглядачем третини земної кулі. Але в нього немає великодушності. Про це мені добре свідчить ужиток, що його він робить зі своєї влади. Щоб знати... Як поставилась до книги Кюстіна «Поступова частина суспільства», послухаємо, що сказав про неї Герцен. «Без сумніву, це найцікавіша та розумна книга з написаних чужинцями про Росію. Я там помилки, я багато поверхового, але я справжній хист мандрівника, спостерігача, проникливий зір, що вміє схопити образи, що вміє по кількох зразках відгадати масу». Найліпше схопив він штучність, що вражає на кожному кроці та вихвалювання європейського життя, яке в нас тільки і є, що на показ. Він глибоко відгадав у вдачу суспільності, змальовуючи іронію та смуток, пригнобленість та сваволю. Він оцінив народну вдачу – це велике досягнення. Тяжезний вплив цієї книги на росіян. Голова хилиться долі, їй упадають руки. І боляче через те, що відчуваєш правду і прикро, що чужий доторкнувся до болючого місця і прощаєш йому за багато речей, а найбільше за любов до народу. Аненков писав, що в Росії, хоч книга була суворо заборонена, одначе її всюди читали. До цих даних лемке тарле додамо, що сам редактор москвитянина, московський професор історик Погодін, Занотував тоді у своєму щоденнику, прочитав цілу книгу Кюстіна. В ній багато жахливої правди про Росію, за змолювання вчинків деспотизму для нас непомітних, я готовий до землі вклонитись перед автором. Так само її Фрейліна Петербурзького двору та дружина тверського губернатора, приятелька Пушкіна та Гоголя, відома Смірнова Росетті. Прочитавши книгу, Кюстіна писала з Баден-Бадену до Жуковського, що також перебував десь у своїй Німеччині. «Айда, матушка, Росія! Кюстін прав!» Але дамо знову слово панові Лемке. Зрозуміло, так міг поставитись до книги лише невеличкий гурток. Величезна частина тих, що мали можливість довідатись про неї, обурювалась, не згадуючи вже про Ніколая який, прочитавши, кинув її на підлогу і сказав «Моя провина, навіщо я розмовляв з цим негідником?» Та що цікаве, убурювались не за брехню, якої не бачили, а за правду висловлену так просто чужинцем. Жуковський казав, що нападати потрібно не на книгу, бо в ній багато правди, а на Кюстіна. Тютчебо, що написав у приводу книги окрему брошуру, в якій гостро висловився про Кюстіна, не міг одначе не визнати, що боронити Росію можуть лише люди, які через надмір ретельносте квапляться піднести парасолю, щоб закрити відденної спеки верх Монблану. Далі Лемке починає використовувати листування з таємного жандармського архіву. Звичайно, уряд дивився на справу інакше – як тютчев, та подбав випустити силу різноманітних спростувань. Вже Яків Толстой написав два, під псевдонімом Яковлева, та друге за своїм графським підписом. Він перший сповістив жандармам Дубльта про вихід книги. Йому доручили відповісти, як він сам вважатиме за відповідне. Потім... Старший радник Міністерства закордонних справ Лабенський випустив книгу, видану в Парижі французькою мовою, в Берліні німецькою та в Лондоні англійською. Приклав свою руку до оборони Росії і славетний побратим булгарина Греч. Про це я і хочу розповісти, докладно використовуючи дуже цікаву архівну справу. 31 липня 1843 року Ексцеленція Греч писав з Гайдельбергу «Додубльта велике, щиро пигунське послання», де, між іншим, читаємо «Найліпші наміри та вчинки нашого уряду підпадають тут викривленим пересудам та злонаправленим зауваженням часописів, складають та поширюють їх здебільшого жиди, хрещені та нехрещені, які заволоділи німецькими журналами». Вони злостяться на Росію переважно через те, що митниця на суходольнім кордоні Прусії не пропускає їхньої контрабанди. Я переконався, що це головна причина злоби та ненависти супроти Росії». Далі Греч відразу переходить до книги Кюстіна, маючи на увазі «добре заробити на її спростуванні». З книг про Росію, що вийшли останнім часом, найугіднішим твором є книга падлюки Маркіза Декюстіна. Їдне зауваження, що вона у Франції не викликала майже жодного враження. Рідко, яка книга проживе там три тижні, все тоне у безодні забуття. Але тут, у Німеччині, цю книгу довбають та передовбують, говорячи, чому її не спростовуєте. Далі, дріткий, з цього листа греча, який безперечно становить верх московського епістолярного мистецтва XIX століття, наводимо в незрівнянній мові первотвору. Ваше превосходительство, заставте за себе вічно Бога моліть і запитайте мені дозволення розібрати цю книгу. Я напишу розбор її, як можна, основательний і хладнокровний. Без труда и малейшей натяжки докажу я, что все приводимое кюстинам факты и дело суть – сущая ложь. Ради бога разрешите, не посрамлю земли русская. Что не станет в уме и таланте, то достанет пламенная моя любовь к государю и отечеству. Пратья кипила. 24 серпня хитренький, змускализованный чех Греч пише Дубльтове не очікуючи відповіді вашої на листа з 31 липня, я кинувся до розгляду книг і Кюстіна, закінчив його і долучую при цьому. 22 вересня Дубельт відповів Гречові, що він читав Бенкендорфові «Гречів архітвір. та що Бенкендорф щиро дякує екселенції та повертає рукопис проти кюстінівської грамоти, яку потрібно відпечатати особими брошурами на німецькому і французькому язиках для розпространення за границей, сколь, можливо, в більшому числі екземплярів. Саме в день відіслання цього листа була удержана від Греча пропозиція писати проти католицтва в Росії та взагалі ще створити під його наглядом добре оплачений кадр письменників для оборони Росії. Дубельт відповів Гречові 25 вересня, що його шеф Бенкендорф цілком схвалює намір спростувати книги та статті проти Росії. Добре було б, коли б інші літератори, але самі по собі, стежили за цим та спростували. Вишукувати таких письменників та мати їх під своїм впливом не личить гідності петербурзького уряду. Вибравши таких агентів, як у Парижі Толстой та в Німеччині Барон Швайцер, уряд зробив усе, що можна було зробити. Лемке додає, що уряд, очевидно, вважав, що нема по що утримувати заплатню з граю агентів-літераторів. Замовлені в Росії примірники книги Кюстіна – Наказано було повернути назад за кордон. Але вони знову повертались, загорнені в нові обгортки з Парижу до Петербургу. 8 жовтня Греч пише до Дубльта з Парижу, «Так я успел усердним трудом своєму гадіць почтенному графу, і так, може, бути усердие моє буде приятно государю нашому отцу і благодетелю». Далі Греч дає до розуміння – які витрати він має з перекладом та друком антикюстінівської грамоти. Нарешті він сповіщає, що знайшов хорошого чоловіка, що за хороші гроші готовий продовжити протикюстінівську акцію ще далі. Це драматург Оже, що давніше замолоду, був три роки юнкером у гвардії в Росії, яку через грошові труднощі «Мусы покинутый Уже помнит и сердечно любит Россию. Прочитал книгу Кюстина. Он весной порывался в Россию, чтобы там на месте изобличить подлеца. Мы затеваем с ним написать «Водевиль» и выставить Кюстина на посмеяние всему Парижу. Содержатель театра берется дать эту пьесу, но и тут нужно будет подмазать. Париж хуже нашего Нижнего земского суда. Без денег ничего не сделаешь». Помогите, а я рад старатися, і Маркіза виставить перед всім світом, як он того стоїть. Лемка, про це широке планування Греча, висловив такий погляд. Греч мав, як бачимо, апетит дуже великий. Досить було згоди на заперечення Кюстіна, щоб у практичній голові Ніколая Івановича вже виріс широкий план зажити за кордоном для себе й родини приємностей, не витрачаючи власних грошеняток. Його розрахунки, одначе, зустрінула невдача. Він не доглупався, що уряд Палкіна був до кінця деспотичний. Він чекав від своїх підданих послуг цілком даром, знаючи, що кому треба вислужуватись, то і так вислужиться. Бували й винятки, ми їх бачили і ще побачимо, але не так-то вже і часто. Як ми вже зазначили, платилося не дуже-то щедро. Ткнули дві-три тисячі рублів папірцями, а підлосте потрібно накоїти стільки, що на ціле життя себе заплямаш. На ці грошові літанії комерційного москалю Чабльт відповів 29 жовтня. Він сповістив, що Бенкендорф згоджується з наміром Греча надрукувати розправу проти Кюстіна Вальгемайне Цайтунг, хоч Греч виразно писав, що ця газета. Зробить це лише за гроші? По нерасположенню негодяєв видателів Росії не можу сделать, сіво іначі, як заплатить за напечатання. Позволите ли зделать эту іздержку за счет казни? Але граф зовсім не дає згоди, що бурят робив на цю річ якісь витрати. Що торкається брошури французькою мовою, то можна її надрукувати, якщо від продажу повернуться витрачені грошики. 4 листопада 1843 року Греч просив Дубельта підтримати французького письменника Оже, що хоче написати «Водевіль» – придбанням для Росії 200 примірників по 10 франків. Тоді вони були ще чогось варті, та надіслав передмову, яку Оже написав до майбутньої своєї комедії. Бенкендорф довів це прохання Палкінові і одержав наказ негайно його задовольнити. По трьох днях третій відділ одержав оборону Греча проти Кюстіна в німецькому перекладі Куцебу, що вийшла в Гайдельберзі. Дещо пізніше надійшло її французьке видання з Парижу, а нарешті її з Брюсселю. На радощах того ж таки 9 листопада Дубельт писав Гречові, що Бенкендорф вже мав нагоду передати листи Греча і відповідь Греча на книгу Кюстіна та й передмову уже. Государь все читав і всім був доволен. Можна сказати, це був день, коли слава таємного радника Греча стояла найвище на петербурзьких бюрократичних небесах. Але от раптово із Ненацька зачинилася шура буря. 18 листопада Дубельт знову